En aquest programa estem bojos pels llibres, literalment. Avui la benvinguda es vull dedicar als meus col·laboradors Per què? coneixen molt la literatura perquè som booktubers i perquè són... El millor del millor sobre el, el seu món. Moltes gràcies a tots. Us espero que us, us agradi el programa d'avui. A Twitter i Instagram som arroba guionet baix, literalment guionet baix. Segueix-nos i digues la teva. Avui a reportatge us porto un llibre de, de la traductora que que jo coneixo la seva traductora, que es diu Mariana Aràbia i el llibre que ha traduït es diu Anna, de Teules Verdes. I a continuació us sé saber. Escorteu a ella com la idea de, de traduir aquest llibre i el per què fer aquesta feina tan maca. Hola, doncs, abans de res, moltíssimes, moltíssimes gràcies per l'interès en l'Anna. La veritat és que em fa molta il·lusió parlar del llibre perquè vull que arribi a tanta gent com sigui possible perquè trobo que és una història preciosa i, i justament la idea de, de la traducció va venir també de, de la meva passió per la història, per l'Anna i, i perquè no em creia que no tinguéssim un llibre així traduït al català, que és un llibre que s'ha traduït a moltíssimes llengües del món, se n'han fet moltíssimes reimpressions i, i és això, i encara no es trobava avui en dia, en català es va una edició fa molt de temps, i ara actualment ja es troba descatalogada i per això no pot ser que, que no la tinguem en català i i bé, doncs, va ser Estava fent un postgrau de serveis editorials i estacionament lingüístic i ens van encarregar doncs, com a treball de final de postgrau fer un projecte editorial i així és com va sorgir la idea i vaig dir doncs aprofito um, el treball per fer aquest projecte i si a més a més doncs, pot arribar a fer-se possible i, i poder-lo tenir entre les meves mans doncs, seria una passada, seria un somni i, i, això, i doncs, invertir totes aquestes hores de fer un treball pel, pel postgrau doncs, que servís per a cosa també a més a més I, i bé, va ser això la idea va sorgir com a projecte per jo col·laborar en l'edició però llavors va començar tota la pandèmia de la Covid i ens vam confinar i bé, al final no va ser possible el que passa que jo quan se'm una idea al cap que trobo que pot funcionar um, és molt difícil treure'm-la I, i també sóc bastant hostiu ho i jo volia tant sí com no que hi hagués l'Anna i a, en català i a l'estiu, això alguna tarda d'aquestes, que com, com que tampoc podien fer massa coses doncs, um, vaig posar-me a, a traduir el primer capítol perquè jo volia veure com, quedava, com quedaria en català i i llavors també, un dia vaig obrir la carpeta de l'ordinador, me'l vaig rellegir, vaig dir, que està, està prou bé, no sé, n'estava contenta, m'agradava com havia quedat, me l'havia rellegit i refet més d'una vegada, i vaig decidir, doncs, enviar-lo a l'editorial, i vaig dir, mira, que si mai és possible, sí que mateix amb tot això de la Covid tot està molt inestable, um, però res, que, re, que si, si fos possible, doncs m'agradaria moltíssim que pogués... Uh, publicar-se i, i m'encantaria col·laborar si algun dia s'arriva a fer tant en l'edició o amb la traducció si fos possible. i en aquell moment ons altre vang tornar a dir el mateix, doncs que els havia agradat molt, però que en aquell moment no era possible. Um, però però viu un, un dia de febrer rebo una trucada i era l'editor que em volia doncs, comentar una cosa per col·laborar en un projecte i sí, era, era l'Anna que havien tornat a rellegir la, la traducció i que ah, llavors era un bon moment i que li semblava doncs, això un bon moment per, per publicar el llibre i que m'encarregaven a mi la traducció i bueno, ja, ja em podeu imaginar eh, saltant per casa de l'emoció, de, de la felicitat de que no m'ho creia i bé, hi vaig estar això des del febrer fins ben bé a l'estiu treballant, llavors van venir totes les revisions, correccions, fins que el novembre doncs, ja va sortir publicat i ara doncs, tothom l'està llegint i m'està fent molt feliç també estar revivint tota l'emoció que em va causar l'Anna la primera vegada que la vaig descobrir amb tots els lectors que l'estan descobrint ara. Espero que us agradi. Moltes gràcies! La traductora, la Mariona, per mi, és un regal especial que he tingut aquest llibre. Gràcies a la meva mare, del regal de Nadal. Bon dia! Josep ja soc l'Àfrica i us porto la meva acció als llibres, a cent. Bé, després d'aquestes vacances de Nadal espero que us hagin portat molts llibres, i si no, doncs aquí tenim un parell de recomanacions que us faré ara per si us heu quedat amb ganes de més llibres, doncs comprar-los. O potser ja els heu llegit. Un és infantil, es diu El porquet de Nadal, de la J.K. Rowling. La traducció està feta per Maria Àngels Guiu Vidal, l'editorial i l'Estrella Polar, i es recomana llegir a partir dels 9 anys. Bé, és la primera novel·la infantil de J.K. Rowling després de fer la seva gran saga Harry Potter. El porquet de Nadal, de Nadal és una aventura sobre l'amor d'un nen per la seva joguina més preuada i fins on és capaç ell d'arribar per recuperar-la. És una història independent que no té relació amb cap de les anteriors que ha fet J.K. Rowling i va drastada sobretot a nens de partir de 8 anys. En Jack adora el poquet, la seva joguina de tota la vida. Aquí diu Puc, però el perd durant la nit de Nadal i el seu substitut, el porquet de Nadal, l'ajudarà a recuperar. -lo. El llibre està molt ben il·lustrat, inclou 9 il·lustracions amb blanc i negre i és un llibre, doncs, infantil, no? Després tenim un llibre juvenil que es diu Blackout, de diferents autors i la traducció està feta per Teresa Muñoz. L'editorial és Fanbooks i ens explica que una onada de calor posa Nova York en la foscor. Però a mesura que la ciutat entra en un estat de confusió, es dispara una altra mena d'electricitat. Una primera trobada amb amics de tota la vida i potser l'eixir d'alguna cosa nova. Quan s'apaguen els llums, la gent revela veritats ocultes. L'amor floreix i l'amistat es transforma i totes les opcions són possibles. I es diu que fins i tot les històries d'amor poden brillar quan s'en va el llum. La veritat és que és una història bastant interessant. Doncs si teniu ganes d'anar al teatre us recomano l'obra Les dones sàvies, protagonitzada per Enric Cambrai i Ricard Ferrer, Tornen al Maldà amb el seu gran èxit, que és un... està basada en l'obra de Molière. Al 1672 la França Molière i la, co i la seva companyia de rei estrenen la comèdia de costums amb, amb un embolic familiar, on s'hi recull l'afany de saber de les dones i són en evidència un poeta mediocre i creut a l'època. Doncs ara, al 2022, Catalunya, Molière i només dos actors estrenen la mateixa comèdia de costums amb un embolic familiar on, amb un joc interpretatiu que trenca les conveccions, és a dir, que són ells dos interpretant diferents personatges si recull la burra dels pedans d'avui en dia. La veritat és que és molt graciosa i i això que, que agrada molt. Doncs espero que us hagi agradat la meva secció d'avui i... Espero que passeu un bon any. Fins a la propera. Adeu. Nadal, llibres, la literatura sempre al qualsevol moment. Gràcies Ábrica. Hola, sóc el Lluc i per si no sabeu de què va la meva secció, la d'improcontes. Uh, es basa en um, que jo porto un objecte i faig un conte improvisat amb aquest objecte i us ho explico. No mal quedo per mi, ja ja, seria graciós. En fi, um, aquesta vegada um, he triat un objecte bastant quotidià, com les altres vegades, generalment també ho he fet, però uh, aquesta vegada també. I l'objecte d'aquest programa és... una cullera de supera, gran d'aquestes... bueno, us ho podeu imaginar no, vull dir és una cullera supera vale. bueno, vaja, comencem hi havia una vegada una cullera supera que vivia en un restaurant era una cullera una mica promiscua i li agradava mmm li agradava molt petonejar amb molta gent, a poder ser. La gent gaudia molt de la cullera i sempre, però acompanyada d'una sopa, sempre acabava menjant-li la boca, bé, sent menjada per la boca d'algun client del restaurant. Malgrat tot, ella només es passava en l'aparença i si ratllava una miqueta i ja ràpid s'intentava desratllar no? amb mètodes que hi ha per, per arreglar perquè ella pensava que si tenia totes ratlles la gent no se, voldria, no se la voldria posar a la boca i a ella això li provocava moltes pors tanmateix un dia va veure com una cullera mica seva que hi i es doblegava i això li va fer molt de mal molt de mal a la pobra cullera perquè en veure com es doblegava una amiga seva va sentir amb tota l'empatia del món com si a ella també li hagués passat i li va fer molt de mal tant físic com sentimental no? emocional llavors va decidir saltar del, del calaix i anar corrent a buscar la seva cu amiga cullera i la va intentar desdoblegar ens fer-ho, però va, va haver-hi un problema que és que la, la cullera del principal del conte es va ratllar però no una miqueta, no moltíssim quan ja havia rescatat a la seva amiga i van anar cap, a, cap al calaix les dues juntes va intentar-se desrellar amb els mètodes que ella coneixia però no va haver-hi manera es va molt trista i es va estirar el calaix plorant perquè pensava que ja mai més ningú voldria menjar amb ella per contra al cap de deu minuts va entrar un dels cambrers i va agafar la cullera i la va posar en una taula la cullera sí trista però va deixar-li d'estar quan va portar una sopa pel client que seia en aquella taula i la cullera va ser utilitzada pel client per menjar-se la sopa i va veure que els rellots que tenia al seu voltant tampoc eren per tant i que només el que feien era fer-la una mica més especial i diferent de les altres. La qual cosa ella ja li agradava, ja li agradava. I conte contat ja s'ha acabat. Bé, i fins aquí el meu conte. Espero que us hagi agradat. És una mica random, però bé, bueno, és el que tenen els contes improvisats. I ens veiem en un proper programa. Bé, bueno, ens escoltem en un proper programa. Adeu! Cullera, es, es pot menjar, es, es, es pot prendre un jabut, es pot fer moltes coses i espanyaments. Gràcies, Lluc! nom és Lectosaura i en aquesta secció m'agradaria parlar-vos de literatura infantil i juvenil Benvinguts a les ressenyes d'en Lectosaura Avui és un dia molt especial per mi Porto un temps fent ressenyes de llibres de literatura infantil i juvenil a Instagram però avui és la primera vegada que ho faig a la ràdio De fet que jo sàpiga és la primera vegada que un dinosaure fa una secció en un programa de literatura. Per això, avui us parlaré d'un llibre, d'un tema que m'interessa molt. Perdoneu la vanitat, però avui parlarem de llibres de dinosaures. El primer llibre que us porto és Dinosaures, el llibre dels parquès, de l'editorial Osborne. Aquest llibre és un llibre pensat per a nens i nenes a partir de 5 anys. És un llibre de solapes. En té més de 60. A cada solapa trobem una pregunta del món dels dinosaures i si l'aixequem en trobem la resposta. Tot i ser un llibre pensat per als petits de la casa és un llibre que m'ha sorprès molt perquè és força complet i perquè està molt al dia dels coneixements científics que els humans teniu sobre nosaltres, els dinosaures. Us el recomano. I fins aquí la meva secció d'avui. Espero que us hagi agradat. Ens veiem... Bé, vull dir, ens sentim... El proper dia que fem la secció Les ressenyes del lectosaure, aquí, a Literalment, Dinossauro petit, dinossauro gran, din dinossauro llevant. Gràcies! Gràcies, Dani! Hola, sóc la Laia i aquesta és la primera gravació de Llegió en l'actualitat d'aquest any 2022. El primer que he fet per començar aquest nou any ha sigut proposar-me una sèrie de propòsits dels quals un d'ells és tornar a agafar l'hàbit que tenia de llegir ja que últimament el meu temps ha sigut destinat a estudiar i altres coses que no m'han permès seguir amb les lectures que portava pendents. Així que el que em proposo aquest any és agafar, tornar a agafar l'hàbit de llegir a poc a poc i d'aquesta manera que cada dia poder llegir una miqueta més. És per això que primer volia començar amb un parell de llibres que últimament estic llegint més d'aquest gènere que formen part de la novel·la gràfica. Aquestes el que em permeten és poder llegir un llibre convencional com qualsevol dels que puguem conèixer però en un menor temps i, per tant, puc escollir qualsevol novel·la gràfica i compaginar-ho amb el temps que tinc. La gran majoria de llibres o novel·les que us portaré aquests dies són llibres que m'han reglat durant aquest Nadal. Per començar, tal i com ja he introduït, són les novel·les gràfiques i la primera d'elles és Per És una novel·la autobiogràfica de Margen Satrapi. I és una novel·la que ens explica de primera mà com va anar la revolució islàmica des de la perspectiva d'una nena que contempla els canvis que pateix la societat que ella ha conegut um, des de la seva perspectiva. Penso que al ser una novel·la autobiogràfica pot arribar a enganxar més o entendre més la posició d'aquella persona que ho està vivint perquè no només és un simple personatge, sinó que és una persona que ho ha viscut i que ens està explicant a través de la seva història, en aquest cas una novel·la gràfica. Tot i que les imatges que podem observar són en blanc i negre i crec que són bastant senzilles, tot i això, penso que són unes il·lustracions que ens mostren molts sentiments i que ens transmeten tot el ens vol... Tot transmeten també la història i amb les vinyetes i les il·lustracions que l'acompanyen, crec que... Podem eslinar molt els sentiments de la persona que ho explica, que en aquest carrer és el personatge i també la mateixa autora. A la llista de llibres pendents també tinc una altra novel·la gràfica, tot i que aquesta no me l'han regalat per Nadal, sinó que és una obra que he agafat de fèstic a la biblioteca. És Patria, que està basat en la novel·la de Fernando Aramburu i bàsicament ens explica el moviment que va suposar ETA durant els anys que va estar present en la societat espanyola. Al contrari de l'altre, aquestes il·lustracions són més elaborades, ja que tenen més detalls. I com a diferència, també puc dir que aquestes tenen color. Al contrari que persàpolis, que no tenen color, són totes en blanc i negre. Que també crec que tenen un encant diferent, siguin en color o en blanc i negre. I també podem expressar diferents segons els colors que utilitzem o les formes d'il·lustrar les següents imatges que vulguem mostrar en la fa de la història. Bàsicament aquest llibre també és per mi interessant, ja que ens explica un moviment que va passar en fa realment poc i tot i que molts de nosaltres no hem conviscut, també penso que és important saber què ha passat en, en el nostre passat i històries així també que són com a il·lustrades, també que ens acompanyen i podem... Imaginar millor en el nostre cap i en la nostra imaginació ens pot acompanyar a entendre les dues perspectives i què passava i per què va passar i també quins eren els motius del posicionament en dues bandes o posicions que hi podien haver. Si deixem enrere les novel·les gràfiques que ja he dit actualment i són les novel·les que més consumeixo i llegeixo perquè són les que em millor per compaginar el meu dia a dia també porto un altre gènere literari que no estic massa acostumada però m'està sorprenent perquè m'està agradant molt més el que pensava, que és el teatre. Pels estudis que estic cursant em fan llegir un seguit de lectores i dos d'elles són teatres. La primera és en català, que és Aigües Encantades de Joan Puig i Ferreter i també trobem la Fundació d'Antonio Buero Vallejo. Segurament haureu sentit a parlar de les dues o d'algunes d'aquestes. I bàsicament jo recomano més al teatre que no pas a aquestes dues novel·les, no m'he centrat només en aquestes dues novel·les, sinó que m'he centrat també el teatre perquè penso que és un gènere bastant desinfravalorat, si més no, des del meu punt de vista. Perquè penso que tampoc li donem tanta importància com a novel·la. Però crec que també és interessants de llegir, ja que tampoc deixa de ser un guió que més endavant es representa dalt d'un escenari o en cinemes o en representar. Però el considero una novel·la com molt curiosa, a mi més que m'agrada molt perquè també el podem com transportar la nostra imaginació i a cada personatge podem donar-li els tres característics que més observem llegint o que ens imaginem que té segons la manera d'expressar-se. A més a més que també li podem donar un toc personal i podem estar fent veus diferents, si més no, si volem representant en veu alta, però també llegint per nosaltres per nosaltres mateixos. I crec que és molt interessant perquè és com canviar radicalment, ja que és fonamentalment diàleg i no està tant narració, i tampoc hi ha tantes descripcions, sinó és una escena molt diferent a l'anterior. Per tant, penso que és una, un gènere que de tant en tant hauríem de llegir, perquè és com canviar una mica de xip de la sortida de la nostra zona de confort si no estem acostumats a llegir teatre. I en quant a aquest gènere literari penso que és més una reflexió i recomanació de llegir més teatre i ja que penso que li hauríem de donar més oportunitats, oportunitats del que els hi donem. I personalment recomano molt llegir teatre ja que no faig massa, massa freqüentment però s'ha de dir que quan els llegeixo ho disfruto molt. A més a més, cal dir que tampoc són tan feixucs o tampoc requereixen tant temps com qualsevol altra novel·la que puguem escollir i llegir. I fins aquí s'acaba, llegim l'actualitat d'aquest mes i el pròxim mes continuarem amb la meva llista de llibres per complir el meu propòsit d'aquest any nou. Adeu! Propòsits! Propòsits d'una persona són amb aquests propòsits que proposes al principi d'any. Moltes gràcies, Raja! I acomiadó al programa d'avui donem les gràcies als nostres millors booktubers que és que no són tant, però uh, espacials, espacials, espacials. Moltes gràcies a tots! Thank you.